Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Spitzenkandidatin Anja Altmann, sicheres Packen und Projekt Du bist die Stadt. Radiomittelweser Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Die SPD-Kreisdelegiertenversammlung hat Anja Altmann auf Listenplatz 1 für den Wahlbereich 1, also die Stadt Nienburg, gewählt. Das geht aus einer jetzt vorgelegten Pressemitteilung hervor. Wir seien als Landkreis eine Region der Vielfalt und das wolle die SPD weiterhin unterstützen, fördern und ausbauen, so Anja Altmanns Stellungnahme. Im Landkreis Nienburg sind seit knapp zwei Wochen Sommerferien. Die großen Ferien bedeuten auch Haupturlaubszeit. Zu keiner anderen Jahreszeit passieren so viele Verkehrsunfälle wie in den Sommermonaten. Deswegen sei es bereits entscheidend, das Auto sicher und verantwortungsvoll zu beladen, um alle Mitfahrer ausreichend zu schützen, so Ulrich Köster vom Verein Kraftfahrzeuggewerbe und Fahrsicherheit. Die Faustregel lautet immer schweres nach unten und möglichst dicht an der hinteren Sitzbank deponieren und das leichte oben auf. Die Ladung muss immer gesichert sein. Dafür gibt es zum Beispiel Spanngurte oder Gepäcknetze, Gitter oder rutschfeste Matten. Und nicht zu vergessen sind Warnwesten, Verbandkasten und Warndreieck. Aber die sollten natürlich griffbereit sein, damit man sie im Notfall auch sofort nutzen kann. Das Bundesbauministerium, kurz BMUB, unterstützt engagierte Projekte seit vielen Jahren durch Förderprogramme. Dazu zählen auch die Programme Soziale Stadt und Kombi hier in Nienburg. Mit der nun angelaufenen Kampagne Mehr Platz für Miteinander – Du bist die Stadt möchte das BMUB all die Menschen würdigen, die dahinter stehen. Als Imageträger für diese Kampagne wurden neben Initiativen aus Berlin, Schwerin, Bremen und führt auch das Bewohnerrestaurant Sprottelino in der Lebenwandlung ausgewählt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.